Jabur 124 dari ayat 1 sampai 8 Nyanyan Jiradaud Kalaulah tidak kerana Tuhan yang memihak kepada kami Biarlah Israel berkata sekarang Kalaulah tidak kerana Tuhan yang memihak kepada kami Ketika orang bangkit menentang kami Tentulah mereka menelan kami hidup-hidup Apabila kemarahan mereka dinyalakan terhadap kami. Tentulah air menguasai kami. Arus menenggelamkan jiwa kami. Maka air yang naik menimpa tentu menenggelamkan jiwa kami. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kami sebagai mangsa ke rahang mereka. Jiwa kami telah terlepas daripada burung, daripada jerat pemikat. Jerat telah koyak dan kami telah terlepas. Kami mendapat pertolongan daripada nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi.